Transmetohet nga Mu'a dhe El Adeuije, se ka thënë. E kanë pyetur aishin bashkëshortën e të dërguarit Alayhi Salam. A ka agjëruar i dërguari Allahu Teleyhi Salam çdo muaj nga 3 ditë? Po, u përgjigjë ajo. Unë e pyeta, "Cilat ditë në muaj ka agjëruar?" Ajo tha, "Nuk i ka kushtuar kujdes se cilat ditë në muaj do të agjëroj." Transmeton Imam Muslimi. Këto hadithe mund të shohen nga jameambret.com.